Це історія про аспіранта Віденського університету Стефана Лянге, який вирушає до Львова шукати тексти широко цитованого, але, направду, нікому невідомого, геніального науковця-мовознавця Себастьяна Штукенгайзена. Їх не знаходить, але натомість отримує набагато більше. Адже Штукенгайзен завдяки глибинному розумінню природи мови зумів крізь час передати своєму учневі ключі від світових процесів. Окрім, власне, самої подорожі, Тож, Стефана Лянге повість містить низку вставних текстів, які своєю чергою поглиблюють основну розповідь. Що насправді спричинило дивовижне перетворення молодого аспіранта, безтурботного молодика Стефана Лянге, та що занурило його в чужу долю, слухаємо далі. Сторінки повісті читає автор Любко Дереш. Подальші роки Штукенгайзена проминули між Львовом і поїздками в Дуклю, де він міг захоплюватися влітку живописом на планері, а взимку влаштовувати вертепи з університетськими друзями. У Львові він закінчив п'ятий рік навчання і вступив до аспірантури, де без поспіху взявся за написання монографії. Паралельно з мовознавством Штукенгайзена захопила психіатрія, і в період з 1930 по 1935 роки він регулярно відвідував львівську психіатричну лічницю на Кульпаркові, спілкуючись із пацієнтами і ділячись із лікарями своїми думками з приводу лікування. Чи ж Вишинський писав, що сама лише присутність Штукенгайзена біля тих, хто не сповна розуму, вгамовувала буйних, повертала до тями маячних і приносила полегшення нервовим. А поки там що, його лекції в лінгвістичному клубі стали настільки відомими, що на них приїжджали навіть професори з Праги та Відня. Сказати, що то були лекції з мовознавства, було б напевно применшенням. Складалося враження, що для інтелекту Себастьяна Штукінгайзена світ є галузистим деревом, і він, мов птах, проводить своїх слухачів, перелітаючи з однієї гілки знань на іншу, вказуючи на паралелі, даючи поштовх до здогадки. То була якась нова форма культурології, в якій, мов крізь збільшувальне скло, було витко всі труднощі й велич того часу. М'яко, без осуду, він змальовував слабкості людського серця, з якого виростали ганджі культури і цивілізації. Уникаючи критики, Штукенгайзен розповідав кожного разу начебто ту саму історію про створення, гріхопадіння і занепад, про пошук і про зцілення, про смерть і життя вічне. Одначе жодна його лекція за ті 17 років, поки існував лінгвістичний клуб з 1922 по 1939, не була схожою на попередню. Здавалось, у кроні світового дерева, яку щоразу так живописно змальовував Штукенгайзен, було місце для всього птаства світу, і він усім їм знав. Його промовами замиловувались, як замиловуються нерукотворною красою природи. Здавалося, то тече солодкий потік живої води, яка гоїть рани, очищує і додає наснаги. І хоча він формально не виходив за академічні рамки мовознавства, жінки хотіли почути від нього, що таке любов і як досягти щастя. Чоловіки ж запитували, в чому мета життя і яке вище призначення людини. Мудрість його слів упокорювала серця найзатятіших сперечальників. Штукенгайзен давав розраду кожному і відповідав на запитання всіх бажаючих, і для цього йому не потрібно було навіть міняти лексикон. Здавалося, він і далі продовжує розповідати про спорідненість гаксонських говірок із мовою басків або ж тлумачить причини переходу мови з синтетичного строю в аналітичний. То був незвичайний приклад майстерності, коли можна було сказати все, не сказавши нічого. Тільки той, хто справді зрозумів природу мови, міг вести себе з нею так само артистично, як це робив Штукенгайзен. Його впізнавали на вулиці. Пани поштиво скидали капелюха і кланялися. Панянки припідіймали сукнів манірних ПДД. Сам Штукенгайзен, одначе, цієї слави не любив. і приймав її спокійно, казав Чижвишинському, що він не зірка кабаре, аби його впізнавали, а науковець. Іноді Штукенгайзен зачинявся в бібліотеці й тижнями вивчав фоліанти, виписуючи цитати до своєї наукової праці. З 1927 по 1939 роки він вів заняття на кафедрі мовознавства у Львівському університеті. Завоювавши симпатії студентів, розповідав, що спільного між ідешем і грою на роялі пояснював особливості природних законів через синтаксис німецької мови, а принципів етики через фонетику санскриту. Його вважали одним із кращих фонетистів у Європі, і на слух він розрізняв аж до 1,64 тону. Штукенгайзен працював над своєю другою книгою, одначе видавати її теж не квапився. Робота над нею розтягнулася більш як на 15 років. У той період Штукенгайзен провадив інтенсивне листування із цвітом інтелектуальної спільноти світу. Так, достеменно було відомо, що він, ніколи не будучи в Америці, листувався з ніколою Тесла. Серед його респондентів були такі відомі люди, як письменник Герман Гесе, психоаналітик Карл Юнг, філософ Теяр де Шарден, математик Джон фон Нейман, архітектор Бакмінстер Фуллер та інші світила тогочасної науки і культури. Штукенгайзен так і не одружився. Час від часу Чіжвшенський бачив, що товариш відписує листа кудись у Європу і мав досить тверді підозри, що то були таємні послання певній особі у Відні. Напередодні Другої світової війни не би перечуваючи кардинальні зміни у світі, Штукенгайзен удався до надзвичайного вчинку. Він знищив рукопис вже готової книги, над якою працював останні 15 років. Чи ж Вишенський стверджував, що повна назва книги звучала так – «Адамове яблуко. Досвід реконструкції. Вісім зустрічей з істиною». Книга містила вісім поетичних афоризмів і розлогий коментар до них – Афоризми являли літературного Адама, плід шукань Штукенгайзена в царині промови, такий собі пратекст, сумум бонум усіх наявних текстів, присвячених генезі людської істоти. Образ Адама було зображено в такий вигадливий спосіб, що його минуле, сьогодення і майбутнє проступало у зв'язній, алегоричній формі перед читачем у вигляді своєрідних плачів, якими сам Адам наче звертався до нащадків. Центральною темою афоризмів було, власне, яблуко – багатозначний символ, котрий зображався як активна причина фундаментального розколу всередині Адамового буття. У коментарях до Адамова яблука давалося трактування афоризмів в аспектах математики, фізики, мовознавства – антропології, психології та психіатрії. Були також філософський і теологічний коментарі. Варто зазначити, Штукенгайзен звітував собі, що його праці становлять інтерес не тільки для наукового світу. Палячи рукопис, Штукенгайзен зізнався Чижвишинському, що за цією книгою вже розпочато полювання, тож його обов'язком є вберегти знання від негідників. На його думку, Адамове яблуко мало в собі потугу змінити хід історії на користь тієї чи іншої політичної сили. Побоюючись непередбачуваних наслідків, Штукенгайзен у присутності Чиж Вишенського спалив єдиний рукопис книги, залишивши тільки першу сторінку з афоризмами. Саме ці вісім віршів і стали потім відомі як, власне, Адамове яблуко – Себастьяна Штукенгайзена. Цей листок із датою 30 серпня 1939 року і дарчим підписом автора він подарував своєму дорогому другові І Із драматичними подіями довкола рукопису були пов'язані не тільки кінець мрії Чижвишинського охопити океан знань, уособленням якого був його приятель. З ними виявилися пов'язані останні дні лінгвістичного клубу, Останні дні спокою в Європі та останні дні самого Штукенгайзена. Ввіривши приятелеві Адамове яблуко, Штукенгайзен вибрався до Дуклі навідати матір. Був останній день літа, Себастьян вийшов з етюдником на пленер. Малюючи череду корів, що паслися поруч, він, мабуть, не зауважив, як до його ноги підповзла гадюка. Він наступив на неї босою стопою, і гадюка вжалила його в п'яту. Штукенгайзен залишив тіло просто там, на полонині, і лице його було спокійне, наче серпневе небо, наполовину вкрите хмарами, а наполовину чисте. Лянге, заінтригований таким поворотом подій, оминув розлоги описи похоронів Штукенгайзена і перейшов до розділу про наукову спадщину вченого. Безумовно, увага публіки, яка не була знайома зі Штукенгайзеном особисто, зосереджувалася довкола його останньої праці — Адамового яблука. На жаль, жодного вцілілого примірника досвіду реконструкції знайдено так і не було. Чи ж Вишинський робив кілька цікавих, хоча може занадто сміливих припущень? Так, він допускав можливість, що кілька рукописних варіантів Адамового яблука все ж могли бути відправлені автором своїм колегам і друзям за кордоном. Чи ж Вишинський припускав, що одна з ранніх редакцій книги у 1920-1922 роках могла потрапити через заїжджих російських поетів до рук Віліміра Хлебнікова. Зважаючи на його нестямні пошуки надсвітових законів у поезії, видавалося природним припустити, що доля свого часу звела його, якщо не з самим Штукенгайзеном, то бодай і з його працями. Вишинський був певний, що з афоризмами Яблука стикався автор Роземіра, російський містик Даніїл Андрієв. Також припускалося, що один із рукописів, чи ж Вишенський вважав, що їх було загалом розіслано вісім за кількістю тез, потрапив до рук вінницьких гебреїв, а там опинився в руках батька Ноама Хомського, який здійснив справжню лінгвістичну революцію на Заході. Ще один рукопис міг бути відправлений відомому фізикові Нільсу Вібору, одному з авторів квантової теорії. Також висувалося припущення, що Штукенгайзен здійснив свою давню мрію і переклав рукопис китайською. До такого висновку автобіограф дійшов, почувши про засекречення за часів СРСР дослід генетика Дзяна Канчена, якому таланило схрещувати різні види рослин і тварин, як-от огірок і диню, соняшник і арахіс, курку, і качку, досягаючи майже алхімічного перенесення якостей одного виду на інший. Вишенський писав, що за архівами Штукенгайзена велася велика кампанія з пошуку і в Радянському Союзі. Усі згадки про Штукенгайзена ретельно затирались, а його праці вишуковувалися в бібліотечних фондах, вилучались і знищувались. Так, було конфісковано понад п'ять ящиків листувань Штукенгайзена. Біограф стверджував, що саме за Адамове яблуко, конкретний текст якого дуже цікавив НКВС і КДБ, він поплатився 15 роками таборів. Очевидно, радянці так і не знайшли цього вінка афоризмів, судячи з того, що значного поступу у вченнях, пов'язаних із знаковими системами, в радянській науці не відбулося. Якоюсь мірою це пояснює й анатему, накладену на цей розділ знань із боку комуністичної партії. Можна було припустити, що радянському генетикові Трохиму Лисинку було дано завдання відтворити текст Адамового яблука з листів ученого, який безумовно мусили перечитувати спецслужби. Невтішні експерименти Лисенка у сфері сільського господарства у 30-х роках доводили, що пройти стежками Штукенгайзена без його на те благословіння було неможливо. Водночас Вишенський мав переконання, що з афоризмами Адамового Яблука був знайомий, скоріш за все, з усних переказів колег по ГУЛАГу, які своєю чергою спілкувалися в таборах із Вишенським, російський математик Василь Налімов, що розробив імовірнісну теорію мови та свідомості. Чиж Вишинський доволі впевнено допускав прочитання праці Штукенгайзена в управлінні стратегічних служб США, які використовували його напрацювання для розгадування німецьких кодів під час Другої світової війни, а потім, у 50-х роках, уже під егідою ЦРУ, взяли за основу для розроблення систем штучного інтелекту. Він стверджував, що Адамове яблуко було працею, що безпосередньо заторкувала новітні галузі науки, такі як семіотика і комп'ютерна лінгвістика. Тож усі вісім афоризмів досвіду реконструкції відобразились у бурхливих подіях ХХ століття, як Місяць відображається у неспокійних водах моря. Це, поза сумнівом, свідчило про надлюдський геній Себастьяна Штукенгайзена. На цьому закінчувався короткий, але насичений опис Штукенгайзенової біографії. Стефан Лянгєві чув, що це прочитання змінило його. Що ж, внутрішньо він порадів за правильний вибір теми дослідження. Хоча серед матеріалів, знайдених ним, було чимало неперевірених фактів і домислів, що їх його керівник у жодному разі не прийняв би, та деяка логічна структура майбутньої наукової праці вже починала вимальовуватись. Лянге почав наукову діяльність у Львові, наче виринаючи із тяглого сну. Нарешті він зіткнувся з темою, яка була по-справжньому цікавою для нього. Ба більше, темою-розлогою, перспективною, яка змушувала його до опанування нових сфер знань. Лянге розкушував від необхідності проводити дні у глибокій зосередженості, цінував кожну хвилину свого робочого дня, з насолодою дозволяв собі кілька годин відпочинку під вечір, який витрачав на прогулянки парком біля бібліотеки чи старовинним середмістям Львова. Матеріалів щодо Штукенгайзена, не рахуючи праці Чиж Вишенського, якого кого в Лянге з'явилася певна зверхня, добродушна поблажливість, було вкрай мало. В архівному відділі бібліотеки Стефаника він зумів віднайти репродукції трьох портретів, на яких було зображено Штукенгайзена. На перші дві картини давав посилання Чиж Вишенський. третя ж була його власною щасливою знахідкою. Переглядаючи альбоми австро-угорських художників початку 20-го століття, він випадково вгледів знайомі йому риси обличчя. Складно було сплутати цю особистість із кимось іще. Біла, начисніг шкіра, великі сині очі, повні, мов налита вишня губи, гаптований камзол і тростина. Це був портрет Штукенгайзена часів його викладацької діяльності. Здавалося, він ніскільки не подорослішав, принаймні на зображенні, де йому мав бути 31, він виглядав червонощоким 16-річним юнаком. Лянге настільки сподобався його портрет, що він, аби ні на годину не забувати про мету своїх пошуків, зробив із нього кольорову копію і повісив у своєму помешканні на стіну. З репродукції сходило тепло і спокій, наче з полотна Рембрандта чи Ван Ейка. Інша картина зображала доволі незвичний сюжет. Посеред золотої осені під розлогим дубом діти грали в бабу Куцю. На полотні було зображено Себастьяна в компанії сільських дівчаток. На картині всім було років по вісім. Штукенгайзен, прикрашений квітами і зав'язаними очима, намагався піймати котресь із дівчинят, а ті, аби пожартувати з нього, протягували йому замість себе руки з фруктами, яблуками, грушами, Виноградом. Врешті, третя картина зображала Штукенгайзена на природі, босого, спертого на ціпок. Біля нього, мабуть, примальована скорше уявою художника, ніж узята з реальності, стояла полохлива молода козуля. Ці дві картини Лянге теж перекопіював собі та підшив у папку до решти матеріалів із дослідження. Мабуть, саме тоді він відчув, що його життя почало змінюватися. Ви слухали у стрінки повісті «Дивна історія» Стефана Лянге зі збірки Любка Дереша «Миротворець»? Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.